Seguim a Ràdio Palafrugell, seguim en aquesta sintonia per explicar doncs, ara en aquests moments una activitat d'aquest principi de cap de setmana, de divendres a les 7 de la tarda a la biblioteca de Palafrugell que acollirà aquest De Vins i Mots, un espectacle de contes per adults a càrrec de l'escriptor David Vila-Rós que tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia, David. Hola, molt Bon dia.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 Sí, no en som conscients. Fins i tot tenim moltíssimes expressions que, que fan referència al vi i quan a eh, històries, contes, llegendes, narracions, així que ve saber de quina època venen, oi? Mm -hmm. uh, N'hi ha, ha força, tant a, ja dic, tant a Catalunya, que, que sí que som un país doncs, molt, molt de vins, no? no Fins i tot arreu del món, uh, voltant doncs, quan feia una mica la feina de recopilar textos per aquest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 d'estar tant una cosa com l'altra, perquè justament aquest, aquest format que, que ofereix de vins i de Mots, doncs, toca tant una cosa com l'altra. Doncs, uh, moltes gràcies, David, per atendre la nostra trucada. En David, A vosaltres. Uh, doncs, Arros, és uh, del Vallès Occidental, uh, de fet, uh -huh. de Sabadell, eh, podem dir? No? Exacte, de Sabadell. <ríe> Con concretament sí, sí, sí. eh, no de Terrassa, sinó de... Concretem, no, això és molt important, és molt important, <ríe> també ho dic sempre, perquè, sí, clar, entre Sabadell i Terrassa hi que sí. és bo, és positiu, no?, aquest, aquest diguem-ne, aquesta rivalitat, uh -huh